Була тільки друга година дня, коли я сухо попрощався з прищавими чар-менеджером інституту біоінженерії і стояв розгублено перед їхнім головним корпусом, не знаючи, як збавити решту дня. Дві попередні співбесіди я провелив сточнісінько таким самим тріском. Її думка про те, щоб поїхати зараз додому і вислуховувати вірене скімлення, видавалася нестерпною. Краще відтягнути цей момент. Відалі нехай би вже спала, коли приїду. І, до речі, страшенно хочеться пива. Меляди, не спися, сказав я собі, згадавши про гацький діагноз і те, що він робить людину беззахисною перед будь-якою залежністю. І одразу ж затято заперечив сам собі, пляшку пива я точно заслужив. Іноді мати казала про батька краще б він обрав алкоголь. Хоча, звісно ж, не краще. Просто він обрав ігрові автомати, і ця його пристрасть лягла на всіх нас нестерпним тягарем. Скільки разів мама сварилася з адміністрацією клубу через дорогу, вимагаючи, щоб батька туди не пускали. А там було плювати, йому ж є 18. І ось коли мама вкотре замкнула батька у квартирі, він вистрибнув із 30-го поверху. Чи то наклав на себе руки, чи, і це було ймовірніше, просто намагався швидше спуститися. Хвороба повністю позбавила його страху, так само, як і здатності прогнозувати наслідки своїх дій. Не може він просто дихав біля віконця, коли його тіло вирішило станцювати одне зі своїх улюблених конвульсивних па. Танцюючий недомок. сказала якось мама з пересердя. І в моїй голові слово «недоумок» міцно прикріпилося до безпорадного виразу татового обличчя, коли він намагався вгамувати руки і ноги, що витанцьовували поза його волею. Точніше й не скажеш. Коли якось батько взяв у руки чайник, через секунду той полетів у невизначеному напрямку, вийшло, що в мамі в голову. Мама вперше так його і обізвала, просто в очі. Чайник був холодний, на щастя. Спало на думку побачитися з Джохаром. Сто років не перетиналося. Я на ходу дістав телефон і знайшов у списку номер. Пива він не п'є, та й робочий день у розпалі. Зате побачимось. Джохар відтрубив у конкістадорах близько 11 років. Але це ні до чого, я і так усе вирішив. Просто скучив за давнім другом. Угорів прозорій трубі швидкісної траси, з приглушеним ревінням пронісся гравіцикл. Я за звичкою спробував вихопити поглядом якусь деталь, щоб визначити модель. Утім, цю я пізнав би навіть у темряві цунамі. Такий, як був у мене. Якась незбагненна туга заащеміла в грудях майже фізичним болем. Ти – батько, і не можеш дозволити собі гасати на гравіциклі. Після народження Ельзі я чув це двічі на день. Доходило до справжніх сварок. І через три роки я сказав собі, що віра має рацію, і власноруч написав оголошення про продаж своєї мрії. Я ніби заворожений дивився на те, що відбувається в тирі. Бійці поліційного спідрозділу розносили на бризки розплавленого металу масивні литі конструкції, що слугували мішенями. Характерний запах розпечених магнітних котушок викликав спогади про армію. Індукційні гвинтівки в гордість виробництва зброї за допомогою електромагнітного поля розганяли уранову кулю до шаленої швидкості, і вона, пронизуючи повітря з громоподібним звуком, Могла зруйнувати будь-який відомий людству матеріал. Джохар кивнув мені здалеку, мовляв, постій ще трішки. І я підійду. Його команди ледь пробивалися крізь несамовитий гуркіт гвинтівок. Нарешті віддав якісь розпорядження і попрямував до мене. Міцно збитий із пружною ходою барса. «Салам, мій любий!» Джохар міцно обійняв мене і поцілував у щоку. З минулим добре відсвяткували. Я, мимоволі, поморщився на слові «відсвяткували». «Дякую», – відповів. «Звичайно, по-сімейному». Це була брехня. Бо надудлився я вчора на самоті. Просто завернув перед сном у найближчий гендель, та й по всьому, і, і ха, не надто весело, якщо чесно. Джохар кивнув. Ходімо, тут трохи шумно». Він говорив з ледь вловним акцентом, бородатий із широкою усмішкою і хижим поглядом. Джохар виріс високо в горах, у місцях, де досі використовують атомні гвинтівки, очевидно, останні у світі. Такий прадавній жах, пальнувши з якого, можна легко випарувати танк і відразу відчути в роті металевий присмак смертельної дози опромінення. «Страшенно тебе радий бачити, Гілельчику!» Він обійняв мене за плечі. «Геть Ще ганяєш на своєму гравіциклі, як божевільний, чи нарешті продав його вже нахрін?» «Продав іще восени», – сказав я, і, помітивши схвалений його погляд, додав. «Їй дуже шкодую». Вірка змусила. Джохар з розумінням кивнув. «Він був єдиний, кому я дозволяв називати мене Гілельчиком». Його досвід і мудрість були такі незаперечні, що бороти з ним, попри порівняно невелику різницю у віці, я завжди почувався хлопчиськом. Ми сіли в невеликій кав'ярні. Просто над нами з голографічного екрану повідомляли останні новини. Але загалом було тихо. Я почав замовляти на планшеті, але Джохар торкнувся кнопки виклику офіціанта. Знаєш, мені подобається, коли підходить гарненька офіціантка, тому що її можна назвати сонечком і подивитися, як вона всміхнеться. Джохарове обличчя висяяла широка усмішка, яка, напевно, теж подобалась офіціанткам. Авторозношувач озношувач гілельчику так не робить, його не окомплектовують тим, чи можна було б усміхатися. Живе обслуговування в них якесь шалено дороге. Я пригощаю. «Не в цьому річ, Джохари. Я відчув, що червонію. У мене є гроші, по-перше, а по-друге...» «Гіллю, ти вживаєшся в роль безробітного? Ось що по-перше. Це небезпечно, мій друже, бо безробітний і людина, яка шукає роботу, це різні люди. Розумієш, про що я?» «Дарма переживаєш. Я належу до других. І куди ви з вірою поїдете на Різдво?» Питання прозвучало, м'яко кажучи, зненацька. Яке різдво. Так, будь-яке. Конфесія не має значення. Але наприкінці грудня всі кудись їдуть бодай на тиждень. Тож я і питаю, куди поїдете ви. Звідки ж я знаю, Джухаре, зараз тільки липень. Ти говориш як багата людина, яка не переймається авіаквитками зі знижкою. Візьмете бізнес-клас у день вильоту? Припини, спершу треба знайти роботу. Ось, я, Гілю, саме про це. У тебе ж не заблокували кредитку? Але ти не плануєш відпустку, бо не маєш роботи. Хоч логіка мені підказує, що впродовж 6 місяців ти точно щось знайдеш. Якщо не опустиш рук, то що помалу, здаєшся, так? Я відвів очі, не витримавши його погляду. Відпустка, ага, звісно, іншого клопоту немає. Я не звик планувати так далеко. Джохар усміхаючись розглядав мене. Він часто так усміхався, коли не погоджувався. Часом жартував, часом просто отак зацікавлено і, може, ледь іронічно дивився. Якщо ми раптом сперечалися щодо принципових питань, а якихось філософсько-глобальних на кшталт того, є формулювання виконував наказ виправданням для солдата або де межа людяності, якщо на кону тисячі життів? Я в якийсь момент обов'язково починав внутрішньо гарячкувати, мимоволі підвищувати голос, жестикулювати і навіть дратуватися. А він, замість того, щоб теж розсердитися, усміхався. У такі хвилини Джохар уважно і якось жадібно слухав кожне моє слово, не перебиваючи і навіть припинивши сперечатися і тільки зрідка підкидав дрівець у вогонь, заперечуючи який-небудь мій непереконливіший аргумент. Я запалювався знову. А він з якимось неприхованим задоволенням вислуховував те, з чим начебто категорично не погоджувався. Збоку, мабуть, мало виглядати, що він знущається. Але якби ви побачили, наскільки не схожий на Джохара кожен із його нечисленних друзів, то зрозуміли б, що в таких суперечках – немає й натяку на глузування. Джохар каже, ті, хто з тобою погоджується, можуть зробити тебе трохи впевненішим, але ті, хто не погоджується, набагато мудрішим.